А хто на мене чекає? Ніхто на мене не чекає. Я й не хочу, щоб на мене хтось чекав. Я вовк одинак. Вовк – самітник. Мене чекає вдома мій обід у пароварці, який приготувала мила жіночка Ніна Іванівна. Взагалі Георгій любив собі готувати сам. І прибирав у своїй квартирі також сам. Він сам ходив на базар, купував продукти. Якщо не встигав – Ішов у ресторан на бізнес-ланч. Але двічі на тиждень приходила до нього Ніна Іванівна, щоб приготування їжі і прибирання у квартирі не перетворювалося для Георгія на обтяжливу рутину. Рутини він не любив. Пікнув телефон, прийшло повідомлення. «Твоє життя закінчиться тим, що ти залишишся сам, як твій батько, відлюдько, мізантроп. Це Аліса». Так вона вміла вколоти у найболючіше місце. Ненавид бабів просичав він крізь зуби, прискоривши ходу, неначе намагаючись втекти від неприємних відчуттів. Чого вона вп'ялася в мене, як той крізь? Я люблю жити сам. Я не терплю сторонніх у своєму домі. Я люблю свій дім за те, що в ньому все продумано до найменших деталей і розраховано лише на мене одного – будь я присутність порушує гармонію мого дому. Я люблю прокидатися вранці в порожньому ліжку, не боячись, що хтось побачить мене заспаного, пом'ятого і опухлого зі сну. Я люблю пройтися по своїй квартирі роздягненим, не боячись, що мене хтось неправильно зрозуміє. Я не люблю митися у ванні після того, як там хтось побував. Я не люблю ходити в туалет, знаючи, що хтось туди зайде після мене. Я люблю прийти уранці на свою кухню і самому зготувати собі легкий, краще сказати, легкий сніданок, зварити у джезві каву, а потім піти до кабінету і випити каву, переглядаючи в інтернеті «Українську правду». Я ненавиджу натикатися у своєму домі на чужі речі особливо якщо це предмети жіночого туалету чи волосина з розкішної зачіски сексуальної партнерки це виводить мене з рівноваги я люблю в обід прийти у свій порожній дім і самому з'їсти свою просту, але вишукану їжу ні з ким не ділячи її а вночі я люблю спати сам у своєму величезному ліжку не боячись, що хтось вночі перерви мій сон з сексуальними домаганнями. Він став підмикати двері. За дверима хтось заметушився. Перед ним стояла перелякана Ніна Іванівна. «Ой, Георгію Андрійовичу, я трохи затрималася, вибачте. Я все зробила, як ви хотіли. Вона, тобто Аліса Степанівна, поїхала». Ніні Іванівні вистачило кількох секунд, щоб зібратися і зникнути з очей господаря. Він поглянув на годинник. Це не вона затрималася. Це він прийшов зарано. Георгій зайшов у вітальню. Його зустрів під бадьорливим поглядом його тотем «Сукіл Сапсан». На стіні у вітальні якраз напроти входу красувався величезний портрет грандіозної птахи, яка, падаючи на свою жертву з висоти кількох кілометрів, розвиває швидкість понад 200 км на годину – Георгій вважав, що цей тотем дає йому свою швидкість, точність і силу духу. Цей птах має гостре око і блискавичну реакцію. Він завжди влучає в ціль. Георгій відчував фізичну потребу, прийшовши додому мати зоровий контакт з птахом. Для нього він був живим. Залежно від пори дня і пори року, пір'я мінилося ще раз іншим відтінком – Погляд змінював свій напрямок і навіть поза була то розслабленою, то сконцентрованою на якійсь точці. Його обід чекав на столі, дбайливо загорнений в домотканий полотняний сільський рушник. Старий дідівський спосіб, який Георгій дуже поважав. Куди тій мікрофильовій пічці з її талантом будь-яку їжу зробити несмачною та ще й радіоактивною – Саме тому він принципово не купляв нову мікрофальову піч. Стару він віддарував одній із своїх колишніх пасій, як компенсацію за розлуку. Він розгорнув кілька шарів полотняних рушників і газет. Молода картопля, молода морква у вершковому маслі з кропом, у мисці салат. Кілька років, як він став вегетаріанцем, не тому, що не любив м'яса, а принципово заради здоров'я і симпатії до партії захисту тварин. Георгій розпочав трапезу. У двері подзвонили. Це були три короткі дзвінки. Так дзвонили його сусіди – привітні індійські бізнесмени, представники фармацевтичної фірми. Вони жили з ним на одному поверсі. Сусідка, привітно посміхаючись, особисто запросила Лепінського на сімейну вечерю. Він давно дружив з цією надзвичайно привітною родиною. Їх шуртували спільні побутові проблеми. Якось серед ночі над обома недешевими квартирами почав протікати дах. Родина індійських бізнесменів була щиро вдячна Георгієві за виявлену ним мобілізацію у боротьбі зі стихією і його мужність у боротьбі з не меншим стихійним лихом жеківськими працівниками. З того часу вони час від часу вечеряли разом за дуже спасі індійськими стравами, або не дуже спасі українськими дерунами, які георгій суперсмачно робив за таємним рецептом. Пані індійська бізнес-вумен, любителька національних страв, кілька разів переписувала рецепт і навіть якось асистувала йому на кухні. Проте так і не опанувала секрети пухнатості дерунів. Та де там, навіть у Ронка, власника ресторану «Вавилонська вежа» і «Блискучого кулінара» вони виходять не такими мережними, як у Георгія. Цей рецепт Липинський здобув у однієї львівської панянки, з якою мало не одружився, проте вчасно схаменувся». Східна культура спілкування дуже відрізняється від західної, і незважаючи на деякі регіональні особливості, викликані передусім релігійними чинниками і притаманна безпосередність. Георгій дуже любив спілкуватися зі східним дипломатичним корпусом. Звичайно, європейцю ніколи не збагнути до кінця таємниці Сходу. Однак європейця, мов магнітом, тягне до Сходу, який гіпнотизує і протвережує, пестить і лякає водночас. Народи Індії в переважній більшості надзвичайно щирі та привітні. Їм є чим пишатися, адже вони набагато раніше від європейців пізнали істину. Колонізована Індія багато чого навчила через Британію усю Європу. Однак вона ніколи не хвалиться своїми заслугами перед світовою цивілізацією і ніколи не принижується перед Європою. Так індійці, а точніше індійські жінки, на всіх дипломатичних прийомах завжди з'являються у національному вбранні, не намагаючись підлаштуватися до європейської дипломатичної моди. І вони своєю привітною наполегливістю примусили визнати дипломатичну спільноту право вважати своє національне вбрання відповідним до світового дипломатичного етикету.